і відпочивав душею на безкоштовних зйомках для еротичного гей-журналу. Наді взагалі щастило на меншини. Перед тим вона жила з двома французькими діджеями-гомосексуалістами. Хороші були хлопці, але намагалися вчити її життю. То вона й пішла від них. «Намастити тобі тост?» – запитав Х'ялмар. «А що, скучно?» «Ні-ні, зовсім». Ялмар з Франком і справді слухали її, немов принишклі діти. Тож ті Роберти з Алексом зробилися наданими новоспеченими друзяками і, посваривши її трохи за надмірну доброту і довіру людям, поселилися в її будиночку. Все по-чесному, ренту ділили на трьох, їли ледь не з однієї тарілки, гуляли вечорами в парку і розмовляли про життя. Щаслива Надя дзвонила мені в Київ, казала, що нарешті знайшла нормальних друзів, з якими можна хоч трохи втриматися від невідворотньої деградації, що чигає на знедоленого студента, коли той кидає універ і їде на заробітки за кордон. Жили вони отаку шість місяців, а потім хлопаки вирішили пошукати ліпшої долі в Ірландії чи в Ісландії, Надя сама толком не збагнула, позичили в неї грошей. І зникли, ясна річ, підсумував Франк. Та ні, якраз віддали згодом. Але поки їх не було, мама Тереза Надя пустила переночувати знову ж таки двох земляків, які, бідолашні, негодні були спати в машині. Некомфортно їм там було, браткам недоробленим. І того ж вечора зі свого походу за всіма грошима світу повернулися Роберт із Алексом, змучені, брудні й розчаровані. Ну, якось повкладалися всі спати, а на ранок вже й не було того натовпу в хаті. Поляк із росіянином знялися з місця ночівлі, позичивши авто тих двох бідолах із Черкас, і якусь неймовірну купу грошей власника будинку, що її надя мала комусь там передати. Бр. Як усе заплутано. В тій машині пацани мали все: документи, товару, товари, шмотки. А машина сама по собі була, ніби комунальною власністю братківського колгоспу. І що? Що, що? Ті два уроди. Напали на бідолашну шоковану Надю, мовляв, то були твої друзі, ти за них давала гарантію, ніби друзі, то телевізори. Ти взагалі з ними заодно віддавай наші дві, ні, три штуки баксів. Нічого собі. І що, вона погодилась? Уяви собі так. Та ще й порадившись із ліпшим другом, вже на той час у неї був інший ліпший друг, єдина, певно, порядна людина з усіх тамтешніх українців. Вирішили на ті гроші потерпілим винайняти помешкання. Турбувалися, що готівку на наркоту спустять. Кокаїн, до речі, в Парижі дешевий. Дивне, звісно, рішення. Та й нехай би собі здихали, як розуму нема. По тридцятці бицюганам, чого про них турбуватися? Але тоді ще ніхто не знав, що вони погані, всі просто думали, що вони нещасні. Дуже часто ці два поняття синонімічні, помітив Х'ялмар. Ну то чоби їх просто не відстрілювати, і наволочі менше на світі стає, і нещастя людські обриваються, я проти мораторії на смертну кару. Марла запхала до рота ложку з джемом і трохи її там потримала. Х'ялмар кашлянув і винувато подивився на Франка. Той посміхався. Тоді Надя поназичала грошей. Багато-прибагато. Три тисячі євро? Точно. Тільки от квартиру нелегалові винайняти не так уже й просто. Та ще якогось дідка їм забаглося те винаймання провадити через агенцію. Чиясь знайома там працювала чи що – і таке щось почало мутитися з дією агенцією, що вже з місяць квартира була винайнята, а наші нещасні потерпіли все ще проживали в Наді, ходячи вже з місяць в одних і тих самих еластичних трусах. Їх не пралося, бо були дорогі і фірмові ще з хороших часів. Цілісінькими днями ці розжирілі сколіозники лантухами вилежувалися на ліжку, тупо втикаючи в телевізор. Варто зазначити, що французької мови вони не розуміли. Сигарети є?» – цю фразу щодня зустрічалося Надю з роботи. Потім додавалося «Ми ще сьогодні ніхуя не хавали!» і блискавично знищувався перелік куплених Надою продуктів. Втім, інколи хлопці впроваджували собі outdoor activities. Для цього вони купили… Сім євро п'ятдесят була ціна, здається, пам'ятаю, бо гроші на неї також вимагалися в наді чорну сумку, яку не пробирали датчики в магазинах, і, одягнувши найпристойніший, вибачте, дорогий і фірмовий одяг, ішли йшли погуляти».